«А як ти каялася?» «Раз на рік сповідалась, однак сповідь не давала мені полегшення, бо це була сповідь натовпу, коли священник запитує одночасно кількох сповідальниць про їхні провини і сам собі відповідає. З-поміж усіх гріхів його цікавила лише перелюб. То ти завжди сповідалася одного священника?» «Ні, майже завжди в різних, але скрізь було однаково. Жодному священнику з тих, що я знала, ніколи було вислуховувати ні мене, ні інших». Я інколи просто ходила до храму, коли там було зовсім порожньо. Вставила свічки і просто молилась перед образами Богородиці Миколи Угодника. «В яких ти церквах молилася?» «Які траплялись мені в дорозі?» «І в православній церкві, і в католицьких костюлах, і в протестантських кірхах, і навіть у мусульманських мечетях?» «То ти безбожниця?» Грізно, як мені здалося, перепитав мене голос. «Не думаю». «А як думаєш?» Думаю, що Бог, коли Він є, то Він один для всіх. Лише для кожного в іншій подобі. І коли ми Його щиро згадуємо, незалежно в якому храмі, наші слова доходять до Нього. Я часто була в дорозі і не завжди мала змогу молитись там, де хотіла би і де навчила мене бабця. Тоді я йшла туди, де молились інші. А комусь у житті помагала? Бідним, і просто кому хотіла. Не лише грішми і словом помагала, і грішми і словом, і ділом, як могла. А ворогів мала? Мала. Багато? Багато. Чому? Усе допитувався голос, який долина, здається, вже з поза спини. Головно через заздрість. А ти? Заздрила? Розказуй, усе розказуй. Ніколи. Я все в житті здобувала сама. Через те нікому було заздрити, бо мені ніхто нічого не був винен. Коли я ще нічого не мала і була гола, як соколиха, не заздрила, бо не було де. А коли вже мала все, то заздрити було нікому. «То ти вже житті мала все?» – Перебудував голос. Я задумалась і згодом озвався знов. «Так, я мала все. І нічого тобі не бракувало?» «Здоров'я. Лише здоров'я. Але замість здоров'я я мала іншу винагороду. «Яку?» – я не відповідала. «Яку? Чому мовчиш?» «Якщо ти є той, про кого я тепер думаю, то ти сам знаєш, бо саме ти дав мені ту винагороду, сказала я після довгого-довгого мовчання. Тепер довго мовчав господар невидимого голосу. «Я не той, про кого ти думаєш, Марія, і не я тебе винагородив, але я тепер покажусь тобі». встань перед мене», – попросила я. «Хто ти?» – зачудовано спитала я, коли красивий чоловік в образі і подобі земного з'явився переді мною в розкішному золотистому хітоні зі скіпетром чи палицею у пещенні білій руці. Я не мала досвіду чоловічого віку. Через те не можу сказати, скільки йому було років, але знаю одне. Такі чоловіки в земному житті належали до вічно молодих, знадливих і майже безсмертних. «Хто ти?» – знову перепитала я. «Я твій ангел-хоронитель. Ти?» Моє здивування було таке щире і невдаване, що красивий чоловік засміявся і відразу з похмурнів. «Я?» А чим я тебе не влаштовую такий, як є. Хіба ти знаєш, яким я маю бути? Ти Миколай угодник, не вгавала я украю подивована. Ти мені кажеш правду? Тут не кажуть неправди, але чому ти дивуєшся? Бо я тебе знаю іншим. Звідки ти можеш знати? З церковних образів? Отак я старий, старий, з бородою, і з Кіпетром у руці, з німбом, трохи іронічно розказав сам про себе. «Ну, ось, маєш скіпетр, а більше нічого. Усе інше, аніж те, що ти знала. Але я, Миколай Угодник, твій ангел-хоронитель, кажу тобі отут, стоячи перед тобою. Це справді ти, що завжди беріг мене і допомагав?» – допитувалася я. «У тебе залишилася земна завичка перепитувати по кілька разів зрозумілі речі. Що ти знаєш, що це мені зрозумілі речі? Ось ти стоїш переді мною, в подобі майже земного чоловіка». Я тебе бачу, не знаю, чим, але бачу. Але ж мене нема. То як ти розмовляєш із тою, якої нема? Як нема? Тепер запитував він. Ти є. Ти просто до цього ще не звикла і не знаєш, але ти є. Де я є? Скрізь тут, усюди. А там мене зовсім не зосталось. І там тебе трохи зосталось. У пам'яті інших. Однак пам'ять людська коротка і невдячна. Отже ти вся тут, уся душа твоя коло мене. «А яка вона душа? Ти знаєш?» «О, Марія!» – зітхнув Миколай Годник. «Я знаю лише те, що знаю». «Як? І ти не знаєш?» Миколай начебто не дочув мене. «Хочеш, я наближу душу до тієї, що ти мала в житті, і ми підемо з тобою в саду?